І Стримуючи поштовхи власного серця і затамувавши подих, він нарешті відчув десь у глибині цього зламаного організму слабкі, ледь чутні поштовхи. «Рибко, тільки не вмирай!» наказав він вірі і вискочив у коридор. Миттю натиск кнопку в трансформаторі – у кімнаті засвітилося. Стас кинувся до ліжка, згадуючи все, що він колись бачив і знав. Треба покласти їй прямо, подушку геть, далі запустити серце міцними поштовхами у груди, періодично роблячи штучне дихання. Він робив усе так, як бачив у якомусь кінофільму. Здавалося, це тривало безкінечно». «Рибко, мила, не вмирай!» – прохав він, термосячи холодне покірне тіло. «Усе тільки починається. Ти навіть не уявляєш, як усе буде добре. Кажеш, ні? Дурниці, рибко, дурниці! Вір мені! Не вмирай! Ну, давай, дихай! Дихай же!» Усе. Треба було подзвонити у швидку та міліцію. Але Стас не міг навіть поворухнутися. Збайдужіло і безтямно він сидів на краю ліжка. Ні. Міліція та швидка почекають. Він уже не метушився. Він дивився на змучене, незворушне обличчя. Він нахилився над ним. Це буде перший і останній поцілунок. Він доторкнувся губами прохолодної віриної щоки і ще раз прошепотів у ніжне рожеве вухо. «Рибко, мале, прокидайся. Це просто свинство з твого боку. Я не хочу без тебе. Це просто нецікаво». Віра конвульсивно схлипнула. Повітрі зі свистом увійшло до легенів. Повіки затремтіли і відкрилися. «Знову ти?» – ледь чутно вимовила вона і знепритомніла. Він не втримався, поцілував її у вологе чоло, прислухався до слабкого дихання і пішов до телефону набирати 03. Швидка приїхала за півгодини. За ці півгодини Стас згадав усі молитви, які тільки знав. Він тримав віру за руку і подумки віддавав їй усю свою енергію. Іноді йому здавалося, що вона знову не дихає, але руки поволі теплішали.